Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu wa, nasta wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa ma yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah Lahul mulk walahu alhamduluh yuhyi wa yumitu wahu ala kulli shay'in qadir Walauhululah kuat ilallahillahilalim. Allahumma laa sahla illa ma jadahu sahla. Wa anta tejgalu sarga walhazna idha shi trabisahla. Allahumma innaka a'fu wa ntuhibul a'fu faa'fu anna. Wa an walidina wa an shayyinah wa an asadizatina wa an jmiil mu'minin wal mu'minat. Al muslimin wal muslimat al ahiyay minhum wal amwat. Innaka samiyyun qariyun Allahumma ahdina li ahsani al-a'amali wa ahsani al-aqwal. Fa innahu la yahdina ilayhima siwak. Waqinallahumma sayyya al-a'amal wa sayyya al-nawaya. Fa innahu la yaqina minhuma siwak. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halun uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka anta al-alimul hakeem. Allahumma salli wa salli mubari ala sayyidina Muhammad. Wa ala ala sayyidina Muhammad. Khamasallaita wasallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala, ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Saudara, -saudara penerbit, ustaz Mahathir Syahrudin Sedang pendengar dari Waikim yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Alhamdulillah, Bersua kita kembali dalam segmen tafsir Quran di Waikim ini Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita kesempatan untuk memahami keseluruhan Al-Quran Mudah-mudahan dengan kita memahami ayat-ayat Allah ini menyebabkan kita merasa kelazatan, kemanisan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Perkara ini pernah kita bincangkan dalam episod terdahulu tentang hakikat iman. Bahawa perlu kita merasai di sebalik pengabdian diri tersebut satu kelazatan. Sebagaimana kita seronok melakukan satu aktiviti kerana ada satu penghayatan di situ. Demikian juga amalan yang kita lakukan mestilah timbul di sebalik am praktiskannya kita merasa seronok sangat dan mesti kata bila kita melambatkan salat kita rasa seolah-olah dunia ini tidak bererti bagi kita kita telah kehilangan satu yang besar lebih penting daripada segala perkara yang mampu kita gambarkan para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian kita sudah pun masuk ke surah yang baru iaitu surah al-qamar surah yang cukup istimewa kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilaporkan dalam hadis-hadis sahih menjadikannya bahan bacaan pada munasabah yang tertentu pada waktu-waktu tertentu seperti yang disebut oleh al-imam ibnu kathir dalam tafsirnya tafsir al-quran al-ghazim nabi saw dikatakan wakana yaqraubah fil mahafil al-kibar li-istimaliha ala ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membacakan surah ini dalam kesempatan-kesempatan yang rasmi dalam majlis-majlis yang besar bila mengimamkan salat. Kerana, apa? Kerana surah ini mengandungi perkara-perkara berkaitan dengan janji-janji untuk kebaikan bagi orang yang beriman dan janji balasan seksa azab terhadap mereka yang ingkar dan menceritakan tentang asal kejadian manusia dan bagaimana Allah akan mengembalikan kejadian pada hari akhirat kelak dan menceritakan tentang bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga objektif-objektif lain yang cukup hebat para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Al Imam Muhammad bin Ali ash Asyaukani pula membawakan menyorot satu hadis yang dianggap sebagai marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di awal tafsir ini tafsirnya yang dipanggil sebagai Fathul Qadir Al Imam Muhammad bin Ali Ash-Shukani ini merupakan seorang ulama terkemuka dari negara Yaman. Sirahnya pernah kita ceritakan sebelum ini. Beliau lahir di Yaman di Hadramaut dan kemudian telah mewakafkan dirinya untuk menyampaikan ilmu ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis dalam berbagai disiplin, tafsir ada, hadis ada dan kalau kita mengkaji hadis, kitab hadis hukum, hadis-hadis hukum yang paling muktabar yang banyak digunakan di banyak institusi pengajian tinggi iaitulah Nailul Autar, kitab hadis yang dihimpunkan oleh al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shukani. Beliau merupakan seorang muhadif, mufassir, faqih, menulis dalam semua disiplin seperti yang dikatakan tadi. Beliau menurut satu hadis yang diriwayatkan daripada Akhrajai bin Daris, an Ishaq bin Abdillah bin Abi Farwah, Rafahahu, berkata Nabi SAW, Man kara'a iktarabat isa'a fi kulli laylataini ba'athahu Allah yaumal qiyama wa wajuhu kalqamari laylatal badri. Dalam sebuah hadis yang di katakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang membaca surah al-qamar ini sekali dalam dua malam maknanya setiap dua malam sekali dibaca Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan rupanya terang benderang seperti bulan purnama wallahu alam para pendengar yang dirahmati dan yang dikasih Allah sekalian dan dikatakan liwa wa akhraj min daris nahwa an laith bin Ma'an an Shaykh bin Hamdan rafa'ahu wa qad an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u bi qaf wa iqtarabat as-sa'a fi fitr dikatakan dalam satu hadis lain Nabi sallallahu alayhi wasallam kerap membaca surah al-qaf dan juga surah al-qamar ini menjelang perayaan Idul Adha dan Idul Fitri Maknanya, tuan-tuan imam yang mendengar kuliah ini ada peluang untuk membaca surah yang lain. Selain daripada surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Kedua-dua surah tersebut juga seperti yang pernah kita kaji dalam perbincangan surah-surah Juz amma Nabi SAW juga membacakan surah Al-Ghashiyah pada rakaat kedua dan surah Al-A'la pada rakaat pertama. Pada, contohnya pada hari raya Idil Adha dan sabit perkara ini dalam hadis sahih. Para dengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ini perkara yang penting tentang hakikat surah Al-Qamar. Ini berkaitan dengan Fadailul A'mal. Fadailul A'mal berkata Dr. Nordin Atar dalam kitab dia bertajuk Hujyatul Sunnah. Maka tidak menjadi masalah perkara-perkara seperti ini. Seperti yang telah menjadi amalan salaf. Yang terdahulu contohnya Al-Imam Al-Nawi menyebut perkara yang sama dalam kitabnya Al-Adhkar. Untuk membolehkan... Supaya kita beramal dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan amalan, dia tidak boleh dijadikan hujah dari sudut syarak, tetapi dari sudut fadail amal menggalakkan orang mengamalkannya tidak jadi masalah. Dan itulah pandangan yang dipilih oleh kebanyakan ulama-ulama yang menjelaskan isu mengamalkan hadis-hadis yang lemah. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan episod yang pertama dari surah al qamar dibacakan semula mudah-mudahan kita dapat peringatan dan kita akan lihat kepada terjemahan dan tafsirannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iqtarabat isaa'atu wa al-qamar wa ayyarau ayatihi yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa wa wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amri mustaqir walau qad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar حكمه مبالغه فما ترن النذر فتول عنهم يوم فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعان ابصارهم يخرجون يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر محطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير صدق الله العظيم maksudnya dimulai dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang ini terjemahan yang saya pilih daripada terjemahan terbitan Yayasan Restu. Yayasan yang menerbitkan Al-Quran Mus'haf Malaysia. Telah hampir saat kedatangan pada hari kiamat yang telah terbelah bulan. Jika mereka kaum syirkin Mekah melihat satu mukjizat, mereka berpaling dan mengatakan ini merupakan sihir yang terus-menerus berlaku. Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikut hawa nafsu mereka. Setiap urusan telah ada ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Sesungguhnya telah sampai kepada mereka menerusi Al-Quran sebahagian daripada kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang mengandungi perkara yang mencegah dengan sekeras-kerasnya daripada sifat kufur yang mereka lakukan itu. Demikian itu, sebagai hikmah pengajaran yang lengkap tetapi segala peringatan itu tidak berguna bagi orang yang ingkar. Oleh itu berpalinglah dari mereka wahai Muhammad dan jangan mempedulikan mereka pada hari penyeru malaikat Israfil, menyeru mereka pada hari kiamat tersebut kepada perkara yang tidak menyukakan orang-orang yang bersalah. Pada saat itu, masing-masing dalam keadaan menundukkan pandangan, mereka keluar dari perkuburan bagaikan melalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat menuju kepada penyeru itu. Pada saat itu, orang-orang kafir berkata, hari ini merupakan hari yang amat sukar. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ini merupakan perkara yang berkaitan dengan hakikat dalam kehidupan bahawa setiap benda ada penghujungnya, setiap perkara ada penghujungnya. Sebenarnya bila melihat kepada pandangan yang dikemukakan oleh para ulama mufassirin tentang apa yang disebut sebagai bulan terbelah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebenarnya pernah dibelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nabi dicabar oleh Golongan musyrikin, golongan Quraish pada waktu itu buktikan kepada kami, wahai Muhammad, sekiranya kamu merupakan orang yang benar-benar diutuskan oleh Allah di langit yang tinggi. Perkara ini disebut oleh Ali Muhammad bin kathir menyorot banyak hadis-hadis yang membuktikan kebenaran perkara tersebut dan semuanya merupakan hadis mutawatir yang bertaraf sahih. Bahawa Nabi SAW hadis mutawatir merupakan hadis-hadis sahih, diriwayatkan daripada satu golongan kepada yang lebih ramai kepada yang lebih ramai ini namanya mutawatir para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian melihat kepada hadis-hadis yang disorot oleh al-Imam Ibn Katsir hadis yang pertama riwayah Anas bin Malik rawat al-Imam Ahmad an Anas bin Malik qala saala aalu ahli Makkah an-nabiy ayatan fana shaqqa al-qamar bi Makkah marrataini faqala iqtarabat sa'at wa inshaqa al-qamar rawahu Muslim wa rawal Bukhari an Anas bin Malik ان اهل مكه سالوا رسول الله ان يرياهم ايه فاراهم القمر شقين حتى راوا حراء بينهما واخرجه ايضا من طرق في الحديث الصحيحين رواه البخاري و مسلم mengatakan bahwa penduduk Mekah pernah mencabar nabi dengan mengatakan wahai Muhammad tunjukkan kepada kami arina ayatan in kunta Tunjukkan kepada kami, jika kamu benar, wahai Muhammad, maka Nabi SAW telah pun membelah bulan kepada dua bahagian, menjadikannya kepada dua bahagian. Sehingga satu bahagian tidak kelihatan, yang satu tertinggal di atas langit dan kelihatan bukit Hira, Bukit tempat Nabi SAW, gua Hira tempat Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, kelihatan di antara kedua bulan tersebut dua bahagian bulan yang telah dibelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hadis yang pertama hadis yang kedua rawat imam ahmad an bin mut'im qala inshaqal qamar 'ahdi rasulillah fa sarafa firqatan ala hadzal jabal wa firqatan ala hadzal jabal fa qalu saharana muhammad fa qalu in kana saharana fa innahu la yastati'a yashhar annas kulluhum Tafarada bihil imam Ahmad an hadhal wajah wa asnadahu al dalail min tariqin akhar. Dalam sebuah hadis lain, dikatakan bahawa Nabi SAW bila dicabar, maka Nabi telah membelah bulan. Dalam sebuah hadis dikatakan sampai dua kali. hadis yang mengatakan dua kali merupakan hadis sahih juga. Nabi SAW menyebabkan bulan tersebut jatuh di atas dua buah bukit. Dikatakan dalam sebuah hadis bukit Qubais. Okey kubais ini duduknya dekat dengan kawasan Safa. Kalau tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian pergi melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, kita akan sampai ke Bukit Safa untuk mengerjakan sa'i, maka di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan kepada golongan musyrikin. Tiba-tiba di kalangan mereka telah pun mengatakan ini merupakan satu sihir yang nyata. Lalu berkata sebagai mereka, "Kalau ini sihir yang nyata, tentulah kita saja yang menyaksikannya sekarang semua orang dapat melihat perkara tersebut ini mustahil merupakan sihir lalu sebahagian mereka tak beragama yang beriman kepada nabi SAW. yang ramai yang baki masih lagi menolak dengan berbagai anggapan kerana kepentingan-kepentingan yang tertentu tidak ada hidayah daripada Allah subhanahu wa taala dalam hadis yang ketiga Imam Nawawi menyorot banyak hadis mendaki untuk kita sebut tiga hadis rawat al-Bukhari an ibni Abbas قال إن القمر في زمان النبي ورواه البخاري أيضا ومسلم وروى ابن جرير أن ابن عباس في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قال قد مضى ذلك كان قبل الهجرة إن القمر حتى رأوه شقيه ده لمحدي السعيد بخاري مسلمين العين Begini tradisi para ulama' begitu amanah mereka untuk membuktikan satu perkara. Di sini perlu dijelaskan kepada muslimin-muslimat. Inilah merupakan kebanggaan kepada pembawakan ilmu yang kita pelajari bersama-sama. Ulama' berbangga membawa sebarang pendapat disorot, disandarkan kepada Quran ataupun kepada Nabi SAW. Maka berlawananlah dengan setengah golongan yang mengatakan bahawa ulama'-ulama' tafsir ini menggunakan idea sendiri untuk mentafsirkan ayat Allah. Lebih penting untuk kita membaca Al-Quran, melihat terjemahannya kerana itu yang Allah kehendaki, bukan melihat kepada kitab tafsir. Ini merupakan satu pandangan yang jahat yang dikemukakan oleh para Orientalis yang berjaya menyerap keminda umat Islam untuk mengatakan bahawa tafsir ini merupakan perkara yang merapu. Perkara yang tidak disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil. Para ulama' yang terawal ini yang disebut dengan segala kebaikan tentang mereka membawa title Rahmatullah alaihi radiyallahu anhum disorot. Semuanya mengikut silsilah yang cukup disiplin, cukup tinggi tertibnya, sistematiknya sampai kepada Nabi SAW. Inilah perkara yang dibanggakan oleh umat Islam sebenarnya. Di zaman kegemilangan mereka, bila membawa pandangan ulama-ulama yang terdahulu, mereka akan mengatakan, Rabbana gfilana wali ikhwanina ladhina sabakuna bil iman. قُل لَّا تَجْعَلُوا فِي قُلُوبِنَا غِيلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ maksudnya wahai tuan kami yang punya dosa kami dosa orang-orang sebelum kami mereka macam kami juga mereka bukannya maksum ada kekurangan ada kelebihan tetapi kelebihannya banyak berbanding dengan kekurangan mereka perkara-perkara kekurangan kita sembunyikan tak payah kita sebut-sebut untuk dia highlightkan kalau kita nak mengurangkan orang sebelum kita dikatakan oleh al-imam al, al syafii فَكُلُّكُمْ أَوْرَاتٌ وَلِنَّاسِ alsinu. Kamu bila melemah-lemahkan orang lain, memperlekihkan orang lain, kamu menunjuk mereka menunjukkan jari kamu kepada mereka, mereka banyak kesilapan, kamu tidak sedar. Sebenarnya ada lima- enam jari lagi yang bengkok menuju kepada kamu sini. Jadi para pendengar rahmat ini, kasih Allah sekalian, ini hadis yang ketiga, menyokong hujah untuk mengatakan peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Menolak pandangan yang dikemukakan oleh setengah ulama bahawa, yang dimaksudkan di sini fi'il ma'zi bima'nal mudariq. Fi'il ma'zi bima'nal istiqbal. Fi'il ma'zi yang merujuk kepada benda yang telah laku, merujuk kepada perkara yang akan melaku pada hari akhirat. Artinya, bila Allah SWT sebut telah pun terbelah bulan dalam ayat yang pertama, sebenarnya merujuk kepada peristiwa yang akan datang pada hari kiamat. Pandangan ini merupakan pandangan yang marjuh, pandangan yang ditolak. Dia tidak sama dengan ayat yang pernah kita bincangkan dalam surah Al-Kawthar. Inna a'tayna kal-kawthar. Kami telah berikan kepada engkau Muhammad, telaga ataupun sungai Kawthar. Itu merujuk kepada istiqbal, merujuk kepada benda yang belum laku, yang telah sedia ada. Tetapi dalam konteks ini, pandangan Jumhur Mufassirin yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Juga Al-Imam Ibn Abi Hatim. Juga Al-Imam Muhammad Ali ash juga Imam Muhammad Ali Asy-Syaqiti, Muhammad Al Amin Asy-Syaqiti mengemukakan dalil bahawa semua ini merujuk kepada peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut huraian berkaitan dengan perkara-perkara seterusnya. Wallahu aalam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.